Kérdős hallgatók, adás van. Igen, 16. résznél járunk. Pont a 16. fejezetnél egész elképesztő alkalmaként egy fejezetet haladunk, mert akkor még négy van. Hát, Színkonincitás. Igen, igen. 155-nél vagyunk, 116 igen. oldalast, tehát 192-t célozunk Éppen meg. gondoltam rá, hogy mire az utolsó könyv legvégére eljutunk, uh -huh. Addigra már lesznek olyan fejfedezeti autók, uh -ha. de bár a periféria végére együtt, az a világ lesz, hogy a perifériaban. Nem, az a. hogy a periféria nem, a... Is, hogy a periféri világában halottak lennénk. Közepesen boldogtalan halottak. Igen, igen, igen, A másik az, hogy el, úgy döntöttünk, hogy. összeházasodunk, mert nem, de... nem, Úgy döntöttünk, hogy, hogy. Igen, hogy egy nagyot lépünk és a fenyegetése folytatjuk. Yes. Az a következő igen. értelmes könyvön a Igen, bangoki. igen, igen. igen. E, jó, jó a többi Körgyi könyv is. Meg Old Tomorrow's t lehetne Ú. egyébként vésegetni. Igen. minden könyvében nagyon sok értéket látok, de úgy érzem, hogy ezt a könyvet most el kell kezdenünk, mert nagyon benne vagyok egyfelől. Másfelől az, hogy van érdeklődés kívülről is arra a könyvre. Ők, ők? Nem! Nem, nem, Az a fajta, az Akkor hogy milyen meredek felettesítések volt mindig legalább egy nő feliratkozva az eseményre? Ez nem, nem, nem, Illetve sokáig nem, a nem, A nem, nem, nem, csak nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Minden azt meg... 2018-ban lesz kállva. Nem, nem. Én márciusra programacizálom. Nem, az, a... az a nem. Valami jó, szóval első nemzési harapnának szerintem. Ott van a... a... Agrippa. Igen, igen. Agrippa. Ja, hát csináltunk valami extra különleges alkalmat, ahol mondjuk a könyveket egyenként két ledaráljuk, vagy nem tudom. De, de alapvetően... Rended az rended az az az. Egy azt egy korszújét végének kívják, nem? Tehát én 0-24-ben bezárkózunk. Á, azt én nem mondom. Tűnjöm target, tűnjöm szépen a májamra. Ja, uh, Átkapcsolom én szerintem uh -huh. mehetünk is tovább. Igen. Jó. Jó, tehát a 157. oldal, nálad 157. Hmm. szintén, nem, bocsánat, 150, Jó, mindegy. Jaj. Na, tehát... Bromoteleget emlegettük már? Ó, teleget emlegettük. Nem, ó, -teleget nem emlegettük. Eh, az a helyzet, hogy azért is eh, lecsökkent a aláhúzás, mert nincs időm ez egyik, a másik az, hogy eh, innét eh, tulajdonképpen egy akcióvá válik az egész, és... Eh, egy, ebben a e, furcsa villában fogunk e, a már ismert események felé haladni. De még van egy-két érdekes, amit e, azért kiemeltem, mert tudom, hogy itt kell lennie. Jó, én a Brown-nal azért megállnék. Egyrészt, mert ez egy jó, jó szöveg. Bal egy magasságban, az árnyékból csendesen kegyekve elősúrant valami. Megállt, magas évelő pók a lábain forgattak, gömbölyedett testét, szót lézerfényt lövelt ki, majd megdermett. Brown Mikrobot. Kéznek is volt egyszer egy ugyanilyen gyártmányú, semmire való ami egy kilibrendi haverorgaz a Raving gazdát cserélő csomag részét képezte. A stilizált magfekete kaszáspók gömszerű teste nem volt nagyobb egy bészballabdánál, derekán piros lett kezdett villogni. Uh -huh. Egyrészt a 80 évek amikor a egy drága technológia, uh -huh. pedig mindenben szólják bele marokkal. Uh -huh. A másik fele pedig, hogy, hogy van egy nagyon szép íve a virtuális állatokban való hitnek. Uh -huh. És pont egnap került kezembe a BT 2005-ös jövőjelentése, uh -huh. Uh, John Mierd meg Ian Pearson írták össze, és 2010-re várták azt, hogy uh, egyrészt elterjednek a pirtais házikedvencek, uh, mostanra ugye ki is az i-bok, mert nincsen hozzá tanáta, rész. Másrészt pedig uh, azt a 5 évvel később több ilyen lesz, mint valódi állat. a uh -huh. hát, Tamagocsi ez nem volt vége. <hállt> tamagocsi volt, a... Ez a... De futott, de, de az... De ezzel az állényos helyezházvilágban már az eredeti könyv... De túl, törzi, a a Minecraft, meg Tolkien, meg minden. Minecraft. Én most azért fiagon keresztül látom, hogy mekkora egy Minecraft-fan lett és uh -huh. amikor nem minecraft játszik, akkor minecraft játékot nézz YouTube-on, uh -huh. és cserébe, tehát például az, az, hogy lehet kutyád, macskát, otzalotod, meg sárkányod, ocalotod, meg, meg lo, lovagolhat rajta, kreatív uh -huh. módban mindent lehet. De és ha oczalotod fogsz, akkor az a creeper legyőzi, tehát az viszont nagyon kemény. Pakket, ezt nem tudtam, tehát uh -huh. te jobban... Kámoly <gül> te. nincs. <gül> vagy egy Minecraft-ben. Már le, kezdve leszúgni a minecraft so, sok, sok ideje nem csináltam már, de volt egy ide, amikor, amikor megláttam, igazából akar, mi, mi a grafikai fogott megásulé, hogy jé, a 80-as évek. De <coughs> elkezdtem csinálni, és akkor megdöbbentem rajta, hogy úristen, ekkor ötlet hogy, hogy nem csinál meg még senkit. Tehát hogy-hogy nem jutott eszébe ezelőtt tíz éve valakinek. De, de cserék bel, tehát a bőven vannak, csak nem fizikai kiterjedésükben, hiszen az már nem érdekes. Uh -huh. És valahogy egyszer olyan grafikára, lesz, mint mint a Witcher 3-nek, az lesz a törvélet. Egyrészt ezt a grafikoflét is tetsz, mert egyszer beszéljük meg, hogy mennyire teljesen felesleges szerintem. Beszéljük. Hát a Minecraft-et -hát beüzenítottál, nem kell megbeszélni. Nagyon, nagyon fél. A Minecraft-nak van grafikai nidhokhoz képest, mondjuk. Igen. Vagy egy Dwarf Fortresshez képest. Dwarf hát, Fortresshez, de. a a Minecraft ahhoz képest is jelent a GTA 5. Hát uh, nem rossz dolog ez a PS4, most így tekergetem. Nem rossz dolog, csak nem, az, nem ott a lesz bármi jobb, hogy szebb. Nem, nem, nem, nem, az biztos, hogy... Nem, nem csak, csak, A, a PS4-ek hiszem el először azt, hogy be tud húzni egy virtuális valóság. Belelősze, megtörtént, belelősze, megtörtént belelősze megtörtént korábban. korábban. Nem, nem. Mondok, mondok egy-két dolgot, amit erről gondolok. Az egyik az, hogy voltam a játékfejlesztésben, és a játékfejlesztést ugyanúgy a filmet a pénz mozgatja alapvetően. Amikor jöttem ide, Metróval jöttem, és én nem szeretem elővenni a Metronon a telefonomat, mert attól félek, kikapják kapják a kezemből. Ez nem így gondolta, a mellett, a, én álltam, mellettem 14 embert láttam be, hogy ülnek, ebből 12-nél telefon volt, és ebből legalább 9 vagy, vagy inkább 10 játszott. A másik kettő Hány Facebook volt messenger kendikást. Volt egy kendikásos, az biztos. A többieknél nem láttam, Bizony. hogy... A nem láttam pontosan, csak így nem lehet írni. Tehát az... Be vagy vagy így. Másik. Vagy így. Úgyhogy... Uh, ha csinál, az a follow-up-seltet. Igen. Ja, volt egy follow-up-seltet. Azért azért, azért, azért. azért volt azért egy foci is, egy follow-up-seltetet. És, azért azért és uh, tulajdonképpen... Igen. Nekem az egyik... Igen. Nekem az egyik ilyen uh, beálltadásom, hogy ez, az abban mikrotonzakciót csomó mindenre lehet alkalmazni, például az oktatásban. Oh, Föl akarod venni a biológiai örrát 199 forintből? Ma. Na most de hogy. Mi, mit történik, ha rend veszi fel, a egy Hát igen, ez <tökség> tenni jelent, meg sok minden mást is. De azt akarom mondani, hogy ö, a grafika ide vagy oda, ö, mobil az, ö, valami, ami a mobilra történik, az durván lesz. És én azt figyeltem meg, én szoktam mobilon játszani, hogy, ö, hogy az olyan, hogy fölépek a szervel, be, beszállok a villamosba, kinyitom a telefont, és belerepülök, és amikor véget érő akkor kívülök belele, és van még egy ilyen kis, amikor tudjátok valakit oda teleportálnak valahova. Van ilyen kis bizonytalanság. Igen igen, igen, igen. Tehát, hogy ez, akármilyen kicsi ez a képernyő, kivesz, ki bevesz oda, ezt a számítógépen is így van, akkor mindig úgy éreztem magam, hogy beülök, és tudjátok, melyikben is volt az a gizben, ben amikor ugye szétnyílik a keze, és igen, igen, igen, sokkal gépel, igen, igen. De hogy igazából azt érzem, hogy ilyen erek mennek ki belőlem, és bemennek a gébe. Jó, vagyok. jó Én az interfészet. A... Igen. A PS4-nek a grafikától hanyat vagyok, és a kontrolljától meg sírok. Mindenki egy jól, jól. Nem soha nem szóval nem kell, hogy soha nem játszottam kontrollerrel, ezért rettentő több is vagyok vele. miatt nem akarok kontrollerrel játszani. Legközelebb, hogy a, a, a Xbox-nál nem de nagyon nagyon-nagyon kormi... gamer és nem félem. <külhő> Úgyhogy azt Most ugye a múltkor, amikor most. November végén volt a play December És ott álltunk meg ilyen konzolos részleg mellett, és kezdtünk neki játszani valamit, hát retten többé nagoltam a controller. Mi a 14 éves emberek gyilkolják le egymást kapával, hogy a Samsung Windows 10 égyszerrog nézhesse nézhessenek csöcsöt. Uh -huh. Adott pillanatban jó ötletnek tűnt. Mm. az, az, az de azért Ti a ledezés, hogy mindenki rossz a világban. Egyébként tényleg nem volt jó. Tehát e, tényleg fel róni, hogy nem volt jó, de egy, de egy fél délelőttre szobrakoztatott. Csocsó. -cso. Ja, cso <gül> no. Tovább egy. Igen. igen. Kijelöltöd ki azt a kérdést az hogy, exactly. no. hogy Mori elkezd mesélni arról, hogy. Mond. Össze van a legény köte? <gül> és, Csony, nem mondok, igen. És amíg még jó van, bébi azt is mondanám, hogy talán abban sem hittem sose, hogy ezt a bulit megúszom. Már jó ideje Szarpaszban vagyok, és amit a Elviticshez beálltam, tavaly az egyetlen pozitív amit bortlottam. Összesen, összesen nem lelkizette ennyit az egész az kicsit lehangoló alapotát hogy kéz az <gül> Meg ugye itt egy olyan pillanat is van, hogy Csendübe. ugye ezek a emberek profilok, és most ezek a profilok elkezdenek újra, újra vagy megint kapcsolatba lépni egymással. Minden, ez még elő fog kerülni, de megvarog győződve, hogy ezek felépített helyzeteket nem véletlenül van a fej, nem véletlenül van a kórs, nem véletlenül van a a, a igen, többi igen, egy, eh, a igen, igen, igen. egység, amit léte kell hozni. Valószínűleg ennél jobbakat nem fog találni. És mindjárt meghal eh, eh, Kortó egy-két oldalra később. Ő eddig kellett. És eddig is határeset volt, hogy működött. A másik kettőnél is ott van, hogy működik. hogy működik. Együtt kezdi el egyébként a 80-as évek módon uh -huh. be gyakorlatilag uh -huh. igen, a gixia. Igen, igen. A, a kis ezb bocs a távíró szereget. Te szereget. Szereget. a kezét, aki zöldbe, zöld színűnek lát, látta a betüket. Vagy piros, vagy borostián sárga, én de ez a három terminál szín, Igen, Én ilyen halványzóan lennedettem még a klasszikus Igen. első képernyő. Igen, Zöld mint a az. az, az. Igen. Zöld mint a Ez a klasszikus első régi Nem, nem a Matrix miatt, hanem még a miatt. Nem, nem a nem tudom miatt nem, no, no, hát, a az, az ebben őt Persze, a, a, a, a Terminál ki az őknek van egy folyta esztétikája. Ebben. Annyira egyébként, hogyha van éppen Linuxos rendszerek ezzel, akkor Githubról lehet tölteni olyan Terminál Emulatort, ami úgy fénylik, úgy, úgy hajlik és úgy torzít, mint egy CRT-majátor. csak simán átállítom a megfelelő zöld színre. Ebben. De nem dolgoztatok valódi Terminállal? Valgoztam vagy XTR-rel. Az egyetemi számító központ, ami az egyetemről kitúrt tempomnak az alak volt, ahogy ez kell lenni. Fényülságra próbáltam én, és annak volt egy terminálja, és ott a kellett így venni. Én egyszer egy, egy Fényülságra példányt beállítottam élesbe, és rákezdtem a szerverre, hogy, na, pedig, hogy meg akarom tapasztalni, azért megtapasztaltam. Na, egy, bejövő, történt, bent voltak volt, 166-as gépek, színes kiezelel, ami mindenki internetek, vagy négyen próbált internetezni, és kint voltak a X-terminálok, ahol senki nem ült, és pont ugyanazt tudták. Viszont viszont morzéra mondod, hogy kimorzézza. Az jutott eszembe, bár ilyen szalikat szoktatok hozni, hogy e, e, biztos olvastátok is, mi nagyobb net, netjárók vagytok, mint én, hogy morzekódokat rejtettek elből, és popdorokba, e, amiket e, aztán az világban főleg agvarisztánban és az Amerikában által harcolt területeken szórtak szét, amivel e, bekódolták azt, hogy már 15 embert megmentettünk, hamarosan megyünk, gyerzetek is, tartsatok ki. És a foglyok megértették, mert voltak közöttük iradósok. Elő nem hallottam. Index volt. Igen. Elő nem hallottam, de akár ez is lehet. És tényleg, és le is, mert ott is volt a linkje, a uh -huh. YouTube linkje a Elég furcsa volt, hogy kezép, egy furcsa ritmikája volt, uh -huh. és ugye az volt a morcekód, és az iradósok kialakultak uh -huh. belőle. Uh -huh. Olyan volt egyébként, hogy hogy talán ennek úgy volt megszaggatva az inge, hogy abba volt kódolva. Az ja. nem, melyik volt a megdödott filmben? Azt hiszem, hogy nem, hanem ez valóban is megfelejtett. hogy jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. A csoportba. Aha. Ja, ez hát jó. Ez a klasszikus, az a Vertex, miközben vallomást a problémakör. Ja. Meg nem volt valami olyan, hogy úgy pislogott a fogoly, hogy az a morzéz amikor valami be kellett olvasni a, a felvételre? A fényképek voltak, amikor minden fényképen volt valahol egy, egy, egy fölösleges új. Aha. Aha, ja. Hát, ezt valószínűleg olyan országoknak, hogy gyakorolták, ahol van baseball. <gül> Mert ugye azt kell mutatni Én egy van, titkos van, jelet. Vizet. Igen, mert amúgy, hogy ha, ha ha nem kell nagyon figyelni, akkor sokkal célszerűbb módon lehet csak a hasznos üzeneteket rejteni. Igen. Nekem erről mindig csak a Egricsi csillagok filmverziójában jut, jut eszembe, amikor a darolnak a meg Ha ez megvan valakinek. Igen. Igen. Igen. Igen. Na, merre tovább. Én itt azért aláhúztam, hogy a Sionit a kék sa sanyó. Nem, soha nem tudtam, hogy kell hívni. Skafandát viselt, 20 évvel régebbi annál. Szanió. Szanyó. Ez egy 20 évvel régebbi annál, amit Lányzó. Kéz a Szabadpartól kölcsönzött. Hát megint van egy évszámunk, de a Szanyó akkor töretlen. Ezt hát már múltkor is mesélt, beszéltük, hogy csak Magnóba ismerjük. Még rádióban is volt, Aha. nekik volt Szanyó hosszúban leírva, Aha. és kielégtek kis rádió, és nagyon jó volt, és sokáig Aha. használtuk. Hát erről már beszéltünk, hogy ezek a cégek itt tovább, igen. Ott élt ott, ott, ott be a családban az igazi gyógyító technika? Itt nyilván azt kell, menni, az azt mondja, hogy menjünk, azt az, ami benne volt a csoportban egyébként a 80-as évek Japánjának a, a piaci Igen, igen, van. ez benne, amikor volt, a japán azt jelentette, hogy igen. szar. De igen. legalábbis te megyert ott. Japán 80-as években. 80-as években, volt szar. Az korábban volt. Korábban volt a szar minőségek. még voltak rájti, hmm. mostra kínai lúkú. Nem, nem, nem, nem, nem. A 80-as évek közepén már mindenképpen Márkod 80-as évek közepén már egyeteműen Egyértelműen nem is hogy a sátus szimbólum, de vágyott tárgy volt egy japán szerkezet, egy japán... Technika. Valami, japán technika. Egyébként ebben egyetértek. Az Deming autóra volt. mondták mindig, hogy szar. de fogjuk, hogy honnan nézem. Nem, Deming volt az, aki a japáni partba beoltotta azt a fajta minőségi szemetet, amire nagyon rezonáltak, de az, az a 60-as évek végétől. Tehát, uh -huh. olvastam most, hogy a toyota igen, volt, így, volt egy ilyen igen. hogy igen. Hogy, hogy... Tehát, tehát, a a 80-as években a japánok már tanítani mentek a németeknek autógyártást. Előkeresem van a linkemet, és a felett 70-es évek lesz a végén, és tévedtem 10 évet, ami mm. ebben az ipar viszonylag nagy nagy számít azért. Mm. Uh, azt hozta, kézzel írt, árützetlikkel együtt, mint most, uh, most egy kínai piac. Ott voltak egymásra a cuccot, kiírva rá, hogy mennyi, a Going Out of Business store és vittél egy dekket, mert miért nem volna. A uh, Makerspace miatt jártam egy uh, helyen, amit úgy hívnak, hogy 3M. Tudja valaki, mit a 3M? Mit nem? A, uh, Ja, bágyar, nem csak propeller, de fényvisszeverőt, meg ja. stikket, ezt a, ami főleg az, hogy kipróbálta. Postit, írásosított napóliát, És most már nem gyártja azt a cuccot, ami a teflongyártáshoz kell, és amiatt emberek rákot okoznak. Én neked volt egy -e mondat, hogy mit jelent benne a 3M, Na, és igen. Meglátni, megvenni, megbánni. A <gül> kik miatt mindig kevésbé voltak szarok, mint Kevesebb voltak. Én szerettem, mert volt ide estetikája. Ugye ők szterű fóliákat gyártanak, ezért a orvosi szinte mindent ott vannak, illetve gyártanak ragasztót és orvosi ragasztókat, amivel egy ekkora tubus 70-80 ezer forint. És az a lényeg, ragasztani az orvosok, Nem. Például, a, például egy lecsiszolt kerámia darabot a fogaithoz lehet ragasztani úgy, hogy nem fog rá 10 évig. Pedig hát. ott az elég szar a helyen van. Tehát ott állandóan nedves, nem szólt, hogy mérgező legyen, és. És Más kibaszott nagy nyomást kell kivérni. Ilyen nők vannak, vagy a balra. És az, az a poén az a rendszerben, hogy amikor náluk jártam, akkor tudtam meg, hogy miért három nek hívják őket. Minesz szóval a mining and manufacturing, ez egy bányavállalat volt. Oh, és a, a bányából a vegyiparba átmenni nem egy nagy lépés. Igen. Nem az tényleg nem egy nagy lépés. De gumicsíznál, ahol a mobilik a keményen. Igen, de vagy a páncélökölt a tornacipőig. És a... E, hát, Begalad. de hogy az van, hogy, hogy a Szanyó is, vagy Szanyó, és átmehet ilyeneken, szerintem a közvetítő magunktól a Skafanderig egyenes az út, mert mind a kettőben lehet rádió. <tos> és akkor már építsünk valamit. De én most egy mondtad, hogy egy szép helyszínű három ember Skafanderig, <tos> A Azt hiszem pirosnak a képzeltem volna a hárványát, Már nem, a... nem fehér, a... hanem piros. A... Meg. Persze, persze, persze, persze, Igen, persze. Vagy a panaszolnék, Japán belső piac, ami mindig gyárt uh, bicikliket? Kemény. De viccelek, panaszolnék, hogy ez benne van a bringa bizniszben, persze. Mert az az első bizniszük, tehát ne viccelek, hamarabb bár nek lehet a teljes menedzsment, hogy abba hagyják. Kevés olyan uh, eszközük van. Mert az a világ már, mert igazából nincsen majd a profit. Üh, viszont az hebringákban ők gyártanak mindenfajta piromságot. Drive chain tehát majd ezt nem cokottabbnak emlígálom. Ja, az már csús technológia, az aki? A... tudjátok... hogy itt van értelme? A boss együtt. A, én nagyon-nagyon szerettem az esztétikáját a régi floppy hajlékoly nevezeknek. És nem, nem a magának remesnek, hanem a tokoknak, amiből három olyan volt az egyik uh -huh. minőség. Azok, azok annyira 80-as évek is egyébként, annyira ezek. A, a és félig föl van válkva, és, és ez megvan, hogy most az atomrakétákat ilyen flopikról vezérik, de a nagyról, tehát nem de. a 5-25-ösről, hanem a 8 25 Az egyen -e. <gül> igen. Igen. Á, de nincsen még egy ilyen nagy, igen. egyen a nagyjáró. van, hogy találtam neked egy tisztítókészletet, mennem messzehez, és eltettem, otthon valamelyik polcon. Az igaz, hogy zsíropapírvel van a fején egy flopim. A fején is. Gépen még kell Külön tartottam a fiókom olyan egy nagy. Flopit, mert értek a fiatalok, és nem tudták, hogy mi az, és meg kell mutatni. És akkor kezdtem magam igazán öregnek Hát az így is van. Mint ahogy. Mint ahogy, ahogy. ja. Biztos véletlen. Na emberek, nyilván. Uh, és közben uh, van egy nagyon jó szavunk. Uh -huh. uh, abban nem menjünk bele, hogy mi a viszonyom a mozgó uh -huh. Egy fel, a szeretett dolog. Viszont a beta-fenetilamin macskajaj <laughs> Mert találta volna kitetteni. Az csodálatosan szép. Kez, egyébként uh, túlnyomta magát, és kezd kimenni a drog, és hmm. forogni a világ ezzel a szerencsétlen kézzel. Valószínűleg. Igen. Tehát szerintem az ilyen, ilyen köbre kell emelni. <gül> a rendes A drogoktól macskailagosnak tenni, az biztosan jó. nem érdemes Én egyébként nem szoktam ilyen tudatmódosítókkal élni, de cserébe az egyszer, amikor hivatalosan kellett, akkor tudtam használni olvastam róla. Ja. Hogyan kellett hivatalosan, ezt el kell mesélni az egyre? Borzasztóan egyszerű. Mm. Uh, nem, szoktam, nem szoktam ilyenekkel élni, és nem is reagálok rá valami túl jól, és orsevény műtétem volt, azt meg úgy kell csinálni, hogy reggelben mész, kaja nélkül, és adnak neked egy ilyen picikék kéktablettát, és Aha. mondják, hogy akkor ez be kéne venni. Ja. Próbáld bevenni, mondták, hogy ne, ne, ne, ne, ne. Először leülünk az ágyra, utána vesszük be, és az olyan sebességgel üt ki, hogy nem tudod, hogy hogy lesz vízszintes. Utána az kiüt, akkor megvan meg a műtét, és utána, ö, utána felébresztenek. De ugye a műtét miatt tele vagy droggal, hiszen azzal csaptak ki. Utána felébresztenek, és olyan. Tehát attól lesz depressziós, hogy érzed azt, hogy most ott ketyeg benned a a maradéka, valamit utána öntöttek, hogy felébredjél. Igen, és akkor tele vagy, tehát így folyik a drog, és Felállsz, az anyadik ír a tampon, és akkor oké, okay, most azért érzem szarul magam, egyrészt mert szétkalapálták az orrom, másrészt elhagyjuk droggal, és azt néztük, hogy elkezdtem föl a mint egy zombi, hogy pölyögjön fel az anyagcsinim, hogy annál hamarabb megszabadulok tőle, és utána, amikor ezt ja, 50 80 lefutottál a kórházba, akkor már csak ilyes vagy. De igen. De hogy már akkor abba hagyták az agyadban a karzásodat, professzorok. De tényleg az, hogy, tehát, hogy olvasod ezt, hogy amikor ki a drog hatásolok, az milyen szar, és tényleg. És, és akkor itt ezt kipipáltam. E, elég egy, -e, egy, és, műtő, egy műtő tisztelők szerint a... És igen, a jó mi azért szólt kéznek, mert elmétségek kezd darabokat peregni. De szó Más szerint eleve az, amiből összerakták, az egy, egy, egy labor szemét volt. De, de, de. de most elengedett a ragasztó. És, és igazából nagyon izgalmas, ahogy itt történt, fordította a dolgot. Ugye, hogy próbálkozott valamit kezdeni azzal a, a patoával, amit beszélnek ezek az emberek. Uh, kezdődöttem az Én és Énnel, ami egy kicsin nem rendek szűnye, lefordítani, az egy nehéz dolog. Az I&A, igen. Az igen. igen. Uh, amiért megragadtam én a mondatnál, az az, hogy, hogy a, a másik uh, és nagyon fasza, nagyon nagyon jamaikai Aha. neve van. Jön a Babylon Rackerrel <gül> És az asztofári haditengerőszert legjobb, <gül> legjobb. <gül> Te svér, a főnököd lett nagyon furcsa. Igen. Kis eltejteni. Nem Igen. Igen. Igen. Hát, ugye hát... ezt, ezt nem tudod visszaadni. Nem, nem, nem. Jó. nem. nem. É, találkozott már valaki a jamaikaival Igen. Igen. Na, ők tényleg így beszélnek. Szinte semmit nem lehet érteni. Filmem már hallottam. Hát ez... Ez, ez mondjuk egy csomó akcentusra, igaz? Novemberban sikerült három napot legyenom a helyi amerikai nevédben New Yorkban. még istenes, hallgassz egy dialektusait. Közép-hangol, dialektuskai vagy fekete, ez a három. Ez egy t... új zérvalló, az is Nevezzük egy egy nyelvekről beszélünk. Igen, ezek Nem, nem, ezek dialektusok, hiszen angol az alapja. A dialektus és a nyelv között nyelviszti különbség kevesebb van, mint politikai. Bárhol megkésenek amikor azt mondja, hogy majd vagy az a legközelebb álló nyelv. Mint ahogy az. Haladjunk. Na nézzük. Na, tehát itt most ugye elkezdődik az a rész, hogy észreveszik, hogy ármitázsnak annyi. Gyász szeretet nyomán kell hagyjunk mind. Igen, figyelj! Megkaptad a sürgő Igen. Sörgényemet. Valószínűleg nem tudom, angol itt van nálad? Mi, mit ír angolnál? Nincs, nincs, Hát nálam itt van, de nincs De mindegy, sürgöny. Ha nem wire, akkor, akkor nem tudom. Wire. wire, lehet. Egyébként annyi még a sztori, hogy valamelyik nap mentem a villamoson, és látom, hogy a cserpesnek a terrortól megy. megy. Két dolog van elfelírva. Telefon és fax szám. Mit akarnak ezek? Fax A fax nagyon izgalmas. De sem más. De. Igen. De volt ilyesmi. Fox. Hát jó. Google a barátod. Igen. Na, szóval, e, itt ugye e, nos, kezd szigorodni a helyzet, e, mondta, mondta a, flat, a flatline. Fölköd e, lett a tárat azon a más hosakán, és kis ilyen minket is vele. De a te winterműl címbarát azt mondta, kisújjú, e, még e, ott valamibe, miért befeketedik. A sztállát ezért nem hemzság a teszi el mert a legtöbbje hibernációban alszik. Londonban van egy ügyvédiroda, ami nyilván tartja a meghatalmazásaikat. Tudniuk kell, ki van ébred, és pontosan mikor. Az egyik miatt nagyon érdekes egyébként, hogy pont az ilyen rutin ügyvédi szolgáltatások az egyik, amire azt mondják a BT, azt hogy nagyobb a tavalyra mondta, de hogyha most elhisztjuk, akkor 2025-re mondják azt, amit ki fog írtani a számítógép, mint a fene. Mert túl sok formányában van benne, uh -huh. egy uh -huh. ja. de, de az öregnek a melléjéből becsipogottal, az uh -huh. pi, hogy igen. már nem ér. Igen, igen. Itt kicsit, a, a, a csontjában volt Na, egy orvosi jeladó, nem mintha a csapatnak sok dolga lett volna a te mollit kagylómérgestője után. Ezért itt egy pillanatra megállnék a mérgestű, Akármilyen kibaszottól jól dolgoznak a jövő vegyészei. Akármennyire jó. Azért a kúpostsigánál jól egy Igen, Igen, Igen, Igen. Igen, Mert Úgy, egyébként, nem tudom mennyire miért volt az szó, de én a tudásom szerint a kúpostsiga mérgez. Én nem tudom, a lényeg az, az hogy valamilyen a természet az alkotott. Az a ez, ez a lényeg, hogy, hogy akármilyen, értitek, hogy látjátok, hogy miket szednek össze, de nem. És a is egy kis dolövel nyilakat ki magában ezzel a... Valószínűleg világi legerősebb mérgében. Talán csak a botulótoxin, mert a botoxot készítik, Igen. talán az erősebb, de az nem mikrobiális, Igen. tehát azt nem veszük ide. Igen. Igen. Igen. Igen. Még egy jó osztága van, ami egyébként brutális a méretéhez képest, az, az Ausztrália és Új-Zéland De ez a pici polip. Nem polip, a mély kis erd Medouza, amilyen egy mm méretű, ellenben meg tudom én csípéssel. Igen. Ezért nem kell oda menni. Na, úgyhogy... Hát, egy kívmérgező e... állapból az Ausztráliában életezt. És a izgalmas, hogy, hogy itt jön egy, uh -huh. egy viszonylag pontos timeline. Timeline, igen, igen. Egy nagyon hosszú timeline, egy hosszú timeline volt egyébként. Volt. Egy ért, hogy AJ-nek fel kell mennie uh -huh. uh, a uh -huh. uh -huh. hogy csináljon uh -huh. valamit, mert, uh -huh. mert az a, az a mágikus kőkör, ahol uh -huh. lehet cselekedni, hogyha Ez ember... egyébként azt feltételezi, hogy az ide tud érni. Tehát, hogy a sebeség 8 Jane, tehát egyetlen, az, egy az egyetlen évre... a 5-tel későbbi klónja. 5. Egy nem, 8. 8. 8. Annyi van, hogy ha föl kell jönni, az azt jelenti, hogy a pont földől ez elérhetőnek kell legyen az alatt a idő alatt. Tehát nem az van, hogy hát el kell indulni a hajóból, hajóból New Yorkból. Liverpoolba 1910-ben, hanem van rögtön repülő, van rögtön indulás, és mit tudom, 80-an belül ideig. Nem, nem biztos, hogy van rögtön uh -huh. repülő, nagy azért az, hogy mikor van ablak és mikor, mikor optimális a pályá az oda, az kurvára nem uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Ez az, az van az a pénz, amiért AJN kisétel hátra. Nem, uh -huh. nem, nem. a csal. Csal. Nem, itt, itt, csaj. Itt, ha, ha. Ezt írja. Amodo valahogy sikerült úgy az ügyelettel, az ügylettel, hogy ez a Ed muszáj legyen oda menni. Tehát, hogy még ez is része volt az egyenletnek, hogy kell egy olyan eventet kreálni, ami miatt az egyetlen másik kiolvasztott, az nem egy. És Free Gen itt marad. F Free Jane-nek Jane Jane kellett itt lennie. Az öreg halott. Ehem, 8 lett lent van a földön. Az öreg nem tudom pontosan, hogy hagy, az öreget neuromasszor olvasztottak ki Your... Well, igen. Your... igen ah. igen Az erőjét nem van nem a nem Nem Wintermuth olvasztotta a... ki, a, nem jól jól ki. Nem winter ki. Azt hanem Neuromaster, mert valahogy megpróbálja megakadályozni, mert neki az a dolga hogy megakadályozza, de egyiküknek sincs full kontrollja, hiszen azért aik, És azt, azt tehát ők gondolkozik azon, hogy mit lehetne. Például vetíteni kéznek, kész kibillenteni a rendszerből, vagy például megcsinálni azt, hogy kiolvasztja. azt a... Hát plusz benne volt, hogy az öregez el fog azért. Igen. vettem le a hangjárt hogy jó lesz. Ja. Ja. És a másik, hogy az a elindul felfelé, uh -huh. ehhez azt kell, hogy hátra, uh -huh. és azt mondja, hogy mindegy, hogy mennyi az idő, mindegy, hogy nem optimális a pálya, uh -huh. addig égessük a, uh -huh. üzét, a benzint, uh -huh. amíg fel nem érjünk. A gravitációs is, gravitációs út ha valami ha valami... Megadottak. Ki... Uh ...ha -huh. ja. Nem áll. És akkor ma mai, ilyen 9-kor érkezik a Stray Látra, 2.32.03-kor nyomtuk be Aha. a Kuangot. angot most 4.45.20 van, tehát 2 óra 10 perce megy folyamatosan Aha. a vírus. A És az a, az a beslés, hogy 8.30-kor hatalmas a Kuang. Aha. Ez egy piszkosszú támadás. Aha. Ez a ez nagyon izgalmas része ennek. na. No. No. Uh, itt most ugye. Uh, itt most ugye eh, kortó visszatér fokozatosan, és hát eh, nem tudom, hogy a csapatból ki volt az, akinek már sikerült halucinálnia valamilyen oknál fogva, de amikor halucinálsz, akkor teljesen ott vagy. Tehát akkor ő, ő most tényleg azt gondolja, hogy egy eh, sárkánygépen eh, menekül eh, Finország felé. Tehát a, akkor a lenéz, akkor ott eh, fák suhannak, Frankon, hogyha a csillagos égre néz, akkor ott látja az orosz üldöző helikoptereket, és ha a űrűhelyenre néz, akkor látja azt a... Biztos meg benne, hogy van, tehát nem lehet másba. E és e ő e sisszató, hát. az Igen, és látja azt a trikót, azt a... Igen, rajta e az e sisszató. azt a trikót, ami rajta van. E e és másik kezét az 60 nem tudom, micsoda. Tehát, hogy így e lényeg az, hogy ő, ő, ő átkapcsolt. Én most, egy látom. igen. igen. <laughs> okay. e és... E az hogy, az, hogy a tárgyak mivé válnak körülötte, ez mindeniknek megvan, Tehát ad behelyettesíti. Nem tudom, hogy hallucináltatok el, de ez ilyen. De most már kell nézni. Ez egy olyan bedesz-hallucináció. Ez Nekem már volt szerencsém. Betessége rokem. A, a, kereszt. a kereszt. csodássáv a PTSD-vel szákján történetből az így Hát, ez már kicsit több annál. ptsd e Posztromás Igen, Igen. az egy kicsit nagyobb. A Posztromás Tessz ebben egy kutatásban benne voltam, az elnyomásból származik, De és fokozatosan jön ki. Tehát így, tudjátok, amikor lassan eleszted a gázt a halatban, ez, ez, ez lerúgták a kupakot. <gül> <gül> ez az, hogy amit eddig tök jól összerakott, tudjátok, mintha 80 egy 80-as évekbeli magazint vágott volna föl, amit ilyen gyerekkorunkban csináltunk hollást, abból rakta össze ezt a embert, és ez szétesett. És, de annyira a hogy most már nem is lehet összeszedni de tök jó, megcsináltam eddig el, elért tehát uh, egyki volt számolva, hogy eddig, eddig tart ragasztás, aztán igen, igen. Egy itt, itt egy gondolom. édes mondatot hát húztam alá számolva. a főnökben mérkezett téged ugye a méregtasok gondol, grondol Mérku meg, az állat. tudod, van egy mentőládám, ez annyira édes hát, hát ha ugyanaz, mint ami nálunk van a cégben a, a, a, a csomag Sternergéz, olcsó, olló, nyújódlap. Új lap, igen. Igen. Leókók <gül> azt. Igen. Tedjük te, föl, hogy mondjuk Ausztráliában vagyunk, és kígyópók és cápamérek van még a dobozban. Nem, nem tudom, ellenszer. De hogy eh, ha mit lehetnek még egy ilyen dobozban, Betadink. hogyha egy mérjezésnél felajánlja. Tehát itt szóval sok vizet, vagy... nem tudom. Eh, azt gondítom, hogy van bele jó párszínes tapaszt és a mérgezés feliratút ráragasztja a kezére, akkor azt gondolja, hogy ezzel meg van a dolog, de hát ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Na. Jó, akkor itt most... Egy félmondat csak. Fél csak. A Markus Garvey-tad a Haniva nevű jakt közép vezető harmadik Folyosóban volt ugyan levegő, de mégis lezárva tartották az űrúhelyukat. Melkom balettes könnyedséggel tette meg az utat, csak segíteni állt meg olykor kéznek, kilépve a Garveyről, csak esetlenül <gül> e, <gül> Most volt, Ma Voltam az egyébként nem jó e, Gateway to Space kiállításnak a sajtóbejárásán, ahol kettő, mondjuk darabonként 5 perces, izgalmas élmény van. Az egyik egy e, MIR modulnak a, az életnagyságú bejárható része, a másik ugyanez csak a 4 modulból. E, Simán földi gravitáció mellettem ez nagyon jelzi, hogy merre állsz. És nagyon ejtő az, hogy a fejet felett olyan dolgok vannak, amivel ha elfordítod az egészet, akkor le lehet ülni és lóg a plafonral az asztal. Uh, itt még ráadásul van az, hogy nincs is földi gravitáció. Nagyon még másokos, mint a szemét. Meg másokos, mint a szemét. Hihetetlenül vicces lehet nézni, ahogy kéz egy tök szokatlan körzetben közlekedik. Mégközben a másik ebben élt. És hogy Na. Akkor most egy egészen fantasztikus dolog. Ma is találtunk egy ilyet. A Dornier Fujitsu gyártotta Haniva olyan tervezői filozófiáról tanúskodott, mint amilyen a társaságot Isztambulon végkavarozóról Menchideszt is megalkotta. Szűk közép, középtág, középtag, a szűk középtag falát műjében faburkulat akarta, podnolyát szürke alatt csempével rakták ki. Hello. Kéz úgy érezte magát, mint valami gazdag ember magánfürdébe hatolna be az zuhanyzon keresztül. Az orbitális pályán összeszerelt jakt alkalmatlan volt rá egy gyékkörbenéknyen. Kecses dalás formája csak stílusselemet jelentett, benségben mindent a sebesség özbenyomásának erősítésére alakítottak ki. Kicsit lejjebb. Egy, egy sötét-szürke, műszarvasbőr pánázatú ajtó puhán visszasekült a keretében. M Mérkum elragaszkodott az ébenfaltól. Na, kaptunk egy szóval. leírást. Ő nem nyugodtam. Um, csak egy akkocsú ja. kérdés, hogy nem igaztott. Még egy fél órát mm. biztos. Állt, én azt hiszem, hogy kilencig. Kilencig vagyunk. Kilencig vagyunk. Jó. Egy óra. Ja, Jó. Na, szóval a következő a helyzet, ez egy gyönyörű leírás, de kezdik az első szónál. Dornier Fujitsu. Majdnem talált. A <gül> Siemens-el voltoltak. <gül> a siemens összevégül. Uh, melyik? Olyan furcsa szímes, de azok szétes mentek azokat. Igen, hát a Dornikból nem tudom még, meg megvan. Én sem tudom. Megviselte őket Én sem tudom, de aki a másik világháborút ismeri, azt tudja, hogy az egy márka volt. Az Tehát. egy. Igen. Igen, igen, igen, igen. Ján, az az az van. Most azért kínai ilyen karmunkpilótóbrákat csinálnak. Azt hiszem, hogy elég kínos, hogy a márkát. Ne? Én nem tudom, hogy maradt-e bele bármi. Ja. Minden itt, itt egy nagyon szép mellélövés, de közben de nem azzal. Igen, igen. Nem van a Honey Bunny is nagyon szép, tehát az igen. is egy az. Az, japán cseresztművirágot emlékeztet a Siemensnek, én nyomlom, akkor a Siemens Nixdorf. Nem. nem tudom. O, amikor nem, mert, a Siemensnek a különböző darabja, ugye a Siemens ez egy rohadt nagy cucc volt, csak a különböző részéhez a különböző vállalatokkal fúzionága, tehát volt szó, Nokia Siemens Networks, Siemens Nixdorf. A Siemens Nixdorf az PC-ben, az ott volt a Fujitsu Siemens, amiről nem beszélünk. Szerintem a űrben jelenleg háromféle tárgy van. Az egyik amerikai, ez a, ez a steril fehérség, ami minden űrhajóra jellemző, nagyon pici élesztések, sok ilyen hőtakaró, hőtartó, hű tartó. Igen, és Van az orosz, ami úgynevezett csak sokkal nagyobbak a csap, csapszegek, de csak nem igen. fel, és És van a harmadik, ami kínai, ami ugyanóan, mint az amerikai, csak kínai. És ez a három dolog van az űrben, ehhez képest itt kapunk -e egy Mercedes-t, ami ennek a, tudjátok, az a isztambuli csipkés... A, a csipkés... De, de, de ez, ez a Mercedes-z volt, amivel Riviera-t mentek begyűjteni. Igen, igen. De, tényleg, tényleg. Igen. De ez, ez a Földön van. Nem az, ami beszélt, hanem ami a... Ja, eh, nem, mert a beszélő mercedes az a következő regényben van. Hát, uh -huh. nem. Minkond, de remékeztek, hogy feld, átmentek Istanbulon. Hát, majd a kiderpéki Igen. De hogy ez az a eszétika, ami azt követeli, hogy műjében faburkolat takarja minden és padlóját szürke olasz csempével rakták ki. Az, tehát fel kellett ez a csempét. Ez csempével. a szürke olasz hát, Az, az, az, az alasz a ebben az egészben. Igen. Tehát, Igen. Hogy ele, eleve feltételt az a durva ebben, és Ez és, és Timpánk az előttől Timpánk lett volna. Igen, amit akartam mondani, hogy a... mennyi vissza oda, amit előbb mondtam az űrmadóról. Uh, Bármenre fordul, hogy van neked a felfele, alatt van egy lefele, ha még van valami funkciója. 10 yeah. nem a fejedet. lebegsz a csújtonságba. A, a világ legnagyobb pazarlás, egy olyan dolgot csinálni, aminek van padlója, amit olasz csempével raksz. Igen, ki, amikor nincsen nem fogok meghatál az meg, egy a felfelét. Kéz úgy érezte magát, mint ha valami gazdag ember magánfüldébe hota be az Vajaton keresztül. Annyira jó. De tényleg, nem tudom, hogy láttatok a -e képen vagy élőben ilyen te olyan helyet, jártatok-e olyan helyen, ahol lábakon álltak át, és nem volt semmihez hozzá kötve, mert hogy lefolyontak. Tehát ez a, ez, a, ez a túlzó gazdagság. és... E, és aranyozott igen, a halál. Igen igen. igen, igen. Igen, igen. Igen. Úgyhogy. De, fogy mert, fogy ez egy gyönyörű eszköz. Fontos, hogy lábakra lepak átrevágja egy kisre maradszuk. Ez egy gyönyörű eszköz. Ugye van neki egy japán vezetője, aki szegény meghalt, és a teljesen őrült kortónak az jött, igen. Van még itt egy jó mondat, uh, ami, ami hozza azt, hogy az egész Cyberpunk mozgalom azért egészen durván állt a korábbi uh, science fiction Igen. És azt kimondani, ha csak egy fél mondat is, Aha. hogy egy olyan dolgot, amit a, egy amit luxus űrjakt, Aha. és amit kint szereltek össze, az nem jó arragy kezdtek egy vele, az, uh, az tök szemben a legdöpszifik összhelyjel. Tehát még a. Hogy a Igen. A, a palacintal alakú istenek <coughs> ten és utcának le bolygókon, öröm örömnézni, és általában Ingen. az, hogy valami, valami csak űrközlekedésre alkalmas, az ilyen kiemelkedő dolog. Az egyébként érdekes, az hogy a 2014 az Apollo program kapcsán e, volt, hogy gyakorlatilag az emberiség egyetlen jelenleg is e, tehát valaha olyan ember által repült űrjárműve, ami kimondottan tényleg jó volt, uh -huh. mert csak az űrben való uh -huh. működésre lett kitalálva, az a holdcom. Uh -huh. Mert egyébként minden uh -huh. más, ami uh -huh. emberrel repült fel a világűrbe, uh -huh. az visszatérésre is fel volt készítve valamilyen uh -huh. szinten. ezt a, a holdcom volt, <gül> a old egyetlen, old old old ami old old. csak az uh -huh. űrben való működésre, mert amíg ki nem értek az űrbe, addig ugye el volt tárolva a Saturnnak a az utolsó fázisában, és egy külön manőver volt, hogy átcsatolják a zapoló kapszulának az elejét. Ez az azért, hogy most egyébként most, hát, ha nem, nem idén, akkor jövőre fújják fel, azt nem idén idénre van. A, fel. a Bigelónak a, a modulja, ami egy olyan ilyesmes modul, amit utána felfújnak, és akkor úgy van. Rugalmas, ilyen, erős fal van. Egy uh -huh. nagyon erős falu, de gyakorlatilag egy ilyen felfújhatós De végén nem az, hogy felkülde neki uh ha -huh. végén egy zsidippel is abba beúszik valaki, és integet, hogy szemesz hát. maria. Ja. Na, nézzük tovább. Itt most ide azt történik, hogy ebben a e, hajóban e, kortó bemászik a mentőkapszulába, és kilövik. Ez lát, mut. Úgy dolgozik, hogy e, e, a, vagy a e, svájci izomfejlesztőgépünk azért ezt így. Most <gül> jönte a, a lábát, és egy svájci izomfejlesztőgép fehér burkoták feszítette, és neki rugaszkodva, árcák a levegő, levegő papírlabirintuson, arccelől félre az íveket. Ez olyan nyugdíj, hogy honnan a repéből látszott ezen a gépen svájci? Csak a márkájé. A márkájé. Úgy nézett ki minden svájci bicska. <gül> Svájcban gyártanak egyáltalán ilyen gépeket? Biztos. A katalógus nem igen, sajnos el kell mondjam a Magyar svájci gyártásra a véleményemet. Az van, hogy biztos gyártanak a tórát megbicskált. Sok évvel ezelőtt a két kutya segítségével eljutottam a barátutcai bálba, ahol egy elhagyott épületet próbáltam értékesíteni a helyeknek, és amikor ez véget ért, akkor egy igazi hippie odajött, tehát tudjátok ez a rastahaj régen fürdés, és nem, tehát csak fűzik, semmit nem eszik, és elővette egy ufószerű dolgot, és elkezdte sümagatni. Ez ófószerű dolog, ez körülbelül úgy nézett ki, mint a két fokot egymásra borítottak volna. Megvalasztodik? Két mit? Vokkot. Aha. Ez nem az a rohadt drága hangszer, amit csak akkor gyártanak le hogyha előtte... Igen, ez a hang volt. Miért? Egy, aki nem vagyok egy zenei, e, ember, elbűvelt a hangja. Tehát tényleg azt mondtam, ilyen, ilyen csodálatosat. Ez valahol a dob és a, a trombita és a nem tudom miközött van. E, Igen, a a Igen, és nagyon furcsa hangja van. És e, de teljesen rákattantam és megkérdeztem, hogy mi ez. Gondoltam, hogy valószínűleg el kell menni érte nagyon befújezve Goába, uh -huh. és akkor ott egy-két, vagy nem is Goába, tehát Goába csak megátsz, tehát átmész a e -e -e Gomelán szigetekre, a Gamelán zenét éppen pontvért ismerem, és akkor ott egy ilyen nagyon vékony Gamelán ember odaadja, hogy akkor ez most a téma. Nem meg Igen, pontosan, pontosan, azt <sítható> szóval, mondta, hogy hát ez úgy van, hogy ez egy svájci gyárban készül, amelyet két uh, zenei, tehát alapított. Egyébként szinte hípik egy hegy tetején, és oda kell menned helyileg a gyárhoz, ami úgy néz ki, mintha 30-as évek óta nem nyúltak volna hozzá, és akkor ott, ők méltónak találnak arra, hogy, hogy te játszodsz ezen a hangszeren, akkor gyártanak neked egyet. Ez az nagyon szint. Volt így azon a délután, Nem, hát van, van készlet, és akkor tudjátok, mint a Kill a kardok közül hogy kiválasztják neked. Ha olyan nincs, akkor legyártják. Ő nem tűnik egy túlműködő képességi üzleti modell. Iszonyatosan jól megy. Hosszú hónapok várólistája van az újabb hangokért. De figyeljetek, felrakok majd egy videót róla, Tényleg egész... Nem, nem hang. Ez a neve angolul, hang. Tök yeah. a mi magyar izénkre hang nevű hangjegy. Igen. Mint valami függene. Hang. Hang, igen, igen, csak H-A-N-G, nekünk a hang. Így hívják. Ja. Tök véletlen. Szeretnök uh, kapni borna hangot. <laughs> <laughs> <laughs> ja. de hogy az de egy nagy élmény volt az a dolog. Majd fölteszek egy felvételt. Ehhez képest a múltkor szükség volt kábelre, belesem menjünk. A berősítő a hangkártyám közé kell kábel, amit nem lehet minden boltba kap, Isten, mert istenem, nagy mono jack vannak a végén. Megrendítem az első olyan boltban ami azt mondta, hogy holnap után kihozzák, aminek ezek után felkerültem a hírlevelére. Ma akciós törzsi hangszerekre küldött kurva jó hírlevelet. Remélem, rendelték ettőt? Nagyon gondolkodom. Lemész erőnek egy törzsit Kongóban és... Valahol, valahol de egy kínai sámolt a balonfaktúra. Nem, a havaolaj nem babából készült. Csak úgy gondolom. Hogy láálló az Mika? Az egy igen, azt. A mika is az utolsó faszalál. Na mindegy is, de az a lényeg, hogy egyrészt van ez a cég, másrészt van egy olyan ö, hangszere webbolt, aminek van izgalmas kínálata, és értelmesen emberi a gyűlövelét. A harmadés pedig tud, hogy hol kell törzsi hangszereket vásárolni, nagy mennyiségben ha És valami. Ott annak jutott, hogy miért vanak kellene ez a hosszú megoldás. Igen, igen, meg... igen, és akkor vásárolsz egyet 4000 euró az ára, kb. Csak hogy a, a üzleti részre. Átfedők. IBM-en e lehet kapni körülbelül ezen az ára. Most nem nemrég, de neki vannak olyan könnyei, hogy talán van fűtelet és teljesen rákodott, és pont ő kapta ad rá ja. egy ilyen számomra. Szerencsére nem akar venni, de nem tudom, miről beszél. Ádraképének van annyi pénze, hogy vegye enni. Ehm, mert ő úgy pénz? Hídpirelj... Szerintem. Egyébként a kedvenc hang együttesen, a hang masszív az két skót, vagy lehet, hogy egy skót a másik svéd srácból áll, és ők 2010-ben kiadtak elemezt, majd bejelentették Facebook oldalakon, hogy elmennek Guába. idén halottak tehát Valószínűleg Goát úgy képzelem el, hogy már amikor odamész, akkor én zöld füst a szigetet, és... Ilyen hippie lányok és fiúk vannak, néha a lányoknak a hasa aki nem tudom, hogy lehet a fűtől lenni, de valahogy terhesek lesznek. A a azért képzeled, -e így, mert nem láttad a kötelező indiai filmet, amit nem így bele. A Shinghamot, aki <coughs> uh, goha tartományban játszódik? Uh -huh. játszódik, a becsületes, bajszas és nagyon nagy kerekorú uh -huh. rendőr összerúgja a portahelyi gangsterra, aki Igen. aztán áthelyeztetőd a székes fővárosba, de ott is ővével veri meg a gengstereket, miután egy, egy nőnek beszólnak. Aha. <gül> és szép. az, még az még egész nagyon szép. Végül Igen. hosszú harcok után, Igen. amelyben van egy ilyen rész és amikor egy telepjáróból uh, kitépi a sofört és a földre <gül> szegezve letartóztatja, laksított felvételben. Jaj, az az! Utána is szívének a hölgyét. Tudod, hogy ha volna amelynek van egy ilyen. Táncolnak is enélnek benne? Hogy a fenékben? Indiai gyűjtőben indiai film egészen vissz volt, számon benne Igen, Akkor itt mondtam már, hogy lehet, hogy már meséltem erről, de hogy megnéztem egy kasmiri filmet, kevés kasmiri film van. Hát ezt megnéztem, a Haider a címe és hát nagyon féltem a végéig, hogy majd lesz benne zene. És a film megdöbbentő, jó volt egy hamlet átírat, nagyon jól megcsinálva, és hát volt benne zene. Annyira volt benne zenet, hogy akkor megállítottam a filmet, mert ugye emotiván néztem, és újra megnéztem. A, meghallgattam a számot, valóltal megint megállítottam, és újra meghallgattam a számot, mert ennyire jó az basszus, hogy tettek egy filmbe. És jó a koreográfiát. Igaz, hogy három hát. óra, de bárki van megnézni, a akkor van a benne És bocs. Igen, a a Sinkhamen tényleg az egyébként, amikor a főhös akcióban endül, hogy férfi kórus elkezdi a főcímzat énektelni. Ennyire Hát egy operában belép e a szemület, akkor megszól a témája. És van minden minden két, minden minden két minden a rövéke. az egyik az tamil, a másik úgy emlékszem, hogy valamelyik másik belső nyelv, mert nem lehet az, hogy csak újra indivizi, az nekünk a hindíverziót. Én jó. Erre csak ezt tudom mondani. Én jó. Na. Gyere mixni. Neked mi van? Ö, egy kicsit megálltam ott, hogy, ja. hogy Metsz és a különös drágakülként alvadt rá ja. a vöröses-fekete vérgömb, mert hogy megfolytotta a kortó ószágrácsétlen cságot egy Igen, Igen. És hogy garottat ennyire szépen sosem írtak még Igen, le. ez így van. Ö, de tovább... a garot kicsit, is nagyon évek Teljesen. Szinten látod, mert mennek tovább a, a feldúlt, ellenben valamiért súlytalanság állapotában feldult ö, iroda negyedem. Kéz követte, nagyobb térbe jutott, egyfajta társa a, goba, a leszagadta és összegyűrte az útközben rátekeredett nyomtató papírszalagokat. Ebben a választalans szobában több is sokat a forgószékekből, és A forgószékekből? <gül> <gül> a hosszakát is, a választfalva nyomtató és kézicsiszalású burkuló lemez, elegáns nyírásán keresztül, még mindig köpte magába a vék, vékony papírnyelvet. Tehát beépített a... egy nyomtató? Igen. Az a... nem nem az, amikor a, a PCL 6-os nyomtatóra rossz uh, ryder teszel föl, és elkezdi a papírok fehéjre egyesével nyomtatni a kis meg a köröket, és kinyom magából 200 darabot. Ez nagyjából az Jut, a ez az ez, Ezek is. azokon mondtak, hogy nem, nem lehet eldönteni, mi a bánatot akart a költő. Igen. Jaj. Ez sem Tehát, hogy egyik lehetőség, van egy, uh, Iroda bár rész, de akkor miért repkednek a papírok? Azért, figyelj, azért, mert ez egy üzleti hajó. Ez egy amerikai konyhás. Üzleti hajó, amerikai konyha, bár, Igen, de van nyomtató is, hogyha valamit alá akarunk írni, akkor keresen a És hozzá egy Az űrben minek forgó Arra forogsz -e, mert akarsz. De a szék nem? Na, hát ez egy jó pont. Tehát, hogy kell az, hogy bármelyre mézhetsem a szék, amikor rájössz. Hmm. De, de lehet, hogy nem meg, meg ugye, mint az ilyen mint a, Ne büntes Attól függő, hogy ne erre van Nagyon szóval Ez nagyon jó, de ez egy jó találat Fordulszék az őkben Azért, <hums> bocs, tehát tényleg az, hogy, hogy Fordítottam Egy fordítás rendben nagyon-nagyon Belsőséges kiszonyba kerülsz hát. egy szöveggel Megkockáztatom, hogy beép kerülsz A mint maga a szerző, hát. mert Megpróbálod a fejedben felépíteni hát, És nagyon sokszor szabadok bele olyanba Hogy így Elragadja a hív, tolja a és akkor ilyen ilyen vétenek. vételeked. Igen. Ilyen, ilyen primitív azt mondja, hogy fél tucat a... rakétát lőttek ki. Kettő ment ide, három oda. Igen, És ezek csak az ilyen pici dolgok. ugyanaz, mint ahol korábban megálltál, hogy, hogy le van csempénzve a padló. Igen. Miért ez azt, hogy van egy egy padlaja ennek az egész dolog, mert ez a folytatólagos gondolatnak van értelme? Mert, a forgószék az időkodható. Csak, csak az űrben Tudjátok mi ez de egyébként? Egyébként a fixált szék az Magángép, magángép, magán de a magángép kitérdekel. El. Biznes, magán biznesjet. van itt egy sokkal mélyebb dolog, na. Ja. Na. ami eszetekebe kell, ami sokkal inkább ők, amerikaiak. Na. Magán vonat. Magánvonat. Yeah, Tudjátok. többi. Igen. Volt egyszer egy vadgyú. <tos> igen, így van. így van Az a magánvonat, ami ilyen vörös bársonyjal bérelt. Fulman kocsival. Igen, hol igen, igen. kocsi? Ahol, volt, igen, ahol vannak uh, forgószékek, ahol egészen biztosan van jókaja, és van padló. Ez inkább, inkább nekem business jacknek, <tos> Tehát a. Az, az volt akkor, amikor ő volt, de ő tovább itt. Concord. De be, Nyaként, én... a Concord az abszolút az az, ami fölvittél. A kokkóra az, az valami bosszantó. Na, nagyon gyors, nagyon szűk, kurvára kényelmet. Nem voltak ilyenek. Nyilvánvalóan azt, amit te mondtál, ez a visszajövőbe háromból a dokinak átalakított időt azóta. Az később volt ebben. A másik az, hogy csak. csak próbáljuk meg kifordítani a dolgot, ez a fajta luxus megnyertés, hogy van benne Olasz azt csempélet tehát hogy ezt akartam mondani, mert ha ad egy hiteles űrhajó leírást, akkor az űr 12 akkor vagy raklappal. Most nem akart egy 2000 2001 bűvődészet elsütni még egyszer, mert nem, is nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de az, hogy valami formikával van leburkolva, vagy az, hogy valami krokodil a herméztől elcsábított szabók sújtalanságban. Hahaha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ami... ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, a ha, ha, ha, ha, ha, ilyen Hogy volt valamikor nagyon régen egy kollégám, a Unix Konferencián kánban Nova Hiltonban szálltak meg, a fürdőszoba az márvány és ilyen csapok. Aha. És így a Unix konferenciában az ez, ez, ez Pontosan ez a hely egyébként. A fürdőszoba, ennek a, ennek a fürdőszobának a tusolójából másztak be, amikor ide megérkeztek. Ez, ez a eh, pontosan. Ez az ilyen hely végtelen tudom feszélyezni egyébként. Sem De nem érzem magam jól abban a környezetben, mert úgy érzem, hogy betették valahová egy, egy babaházba, ahol uh -huh. ha rohadtul nem vagyok való. Rosszul meg... csinálod, az egyik sorak az egyik a másik <sínt> A másikból az másikat... Lebaszlod a, a, a king size bedre a cuccodat, és beülsz egy kárt vízbe, amikor kiíted a sört a minibárból otthon vagy. Igen. E ez egyik. Nincs máskosződ. Nagy, Nagy vagy kell. A második... É, hogy... majd, egyszerű, viszel magadon egy kis csomagban, lezárva. Igen. A másik pedig az... A a másik pedig az, hogy fogsz fox, fox egy csöngőt, fölcsöngeted a szobalányt, és... Kérdez, kérdez, Nem, és e, Donált kacsában megpróbálod az e, arcát, a ádékot osztalítani. Amit ugye Dominik Staguszkán csinált, a világegyetem pénzének ura, aki egy nyomorult fasz, hogy összes ilyen világértelem pénzének ura egy nyomorult fasz, és az egész világuk beteg. Tehát... Eh, Abszolút, pedig erről szólt az. Tehát érted, az az ember, aki például egy ponton úgy döntött, hogy Magyarország éle vagy hal, mekkora, eh, hogy hívják azt a eh, szervezetet, aminek ő volt a vezetője akkor, imf, IMF vesz föl, az igazából adi tekervényének 95%-át azt köti le, hogy a szokszusz hogyan szerezzem Puncit ennyi. Tehát, Van, és mégis, mégis a e, namibiai e, rabszolgalányt e, próbálta ágyékához húzni. E, egy e, nyomorult öregember. Tehát e, az egész tori minden szempontból katasztrofa. Igen, előadás. Na, szóval mi igen. Na, egyébként igen. A Helmut, Newton, ugye a Helmut Newton mondta azt, hogy soha nem lakott sehol. Csak szállodákban. Tehát hogy az egész életen gombgyáros volt az apja, és... És utána meg egy olyan fotós lett, hogy megengedte magának, hogy nem volt neki háza, hanem szállodákban, ilyen, ilyen környezetben élte az életét. Az egy olyan világ volt, és ez a világ annak a világnak a folytatása. már laktam olyan szállodaszobában, hogy tudtam képzelni, hogy lehet benne lakni. Hát ez kell az a négyzetméter, a... meg az a tagolás. Igen. A dekadencia egyik szép képviselője, Babi Fissier, Sakkozó, az hol lakott gyerekkorában. Oh. Egész sokáig, hosszú éveken keresztül. Gellérszállóban? Igen. Aztán tudtam. Egészen addig, amíg amíg aztán el nem el a sakkozni a blokád idején, uh -huh. és ja, utána már nem érdek, nem érdek vissza se ide, uh -huh. e, se hova, akkor vigba menekült, uh -huh. <laughs> és Izlanda fogadta. Ő egy nagy egyébként. Hát a uh, Chess cívű az egyakulat, hogy yeah. róla van írva. Pár jó gonosz szereplő benne, de akkor is. Uh -huh. Az a probléma ezzel mindig, hogy a, a sakktörténetek még mindig nincsen személyen könyve, uh -huh. ami nem úz vagy erre vagy arra. Mi, miközben, miközben mindenki a, arra próbált rámenni, hogy a másik az babonás, akkor rakjunk az első, kör, első sorba három darab fekete maskát, itt négy darab félszemű ja. asszonyt. Ugyanakkor Vise, tényleg is egy egészen döbbenetes sakkozó volt még is. E Sok volt kérdés, azt mondom, hogy a másik felemeg game a játéknak. Yes. Hmm. Na, itt most azt fog történni, ugye, hogy, hogy kilőtték Omega Thunder kilőve, Omega kilőve. Itt csak a 80-as években hívtak helyeket. Nem hogy bocsáthat eh a gépeket. Tehát ez Omega Igen. Igen, tehát ez a boz. Omega ez a kék villám színebelízed. A ez kék villám, igen, igen, igen. Én látjuk elhagyás vagy a mosharikot szeretettel. Ha úgyis a motor minden. Ne. És a szempilájára törtek elő, és kétova kis tárcsapécsikben veröttek vissza az arcvédőről. Aztán a haniva megdöndült és megremegett, mint a valami hatalmas puha dolog csapódott volna a törzsihez. Kéz magára képzelte, hogy a mentőcsónak egy egy és elszabadul, leadják a robbanó szegecsek, és elszökő a levegő, kitódoló hurikánnő, egyetlen másodperc alatt kiszagatja az őrült kortóelzredes fészkéből és a süvölt ököl vintermut által felidézett végső perceiből. Na, itt megvártunk egyik szereplőt. Ő mentes félnézett monitorra, csapajtó nyitva, a Mútbiszt átírta a katapult biztonsági ellenőrzést. A múlt bizt, bizt, A múlt, Igen, a múlt. Készben próbálták a harag könnyeit a szeméből. Mit, mi, miért haragszik? De. de ujjai a legszámban ütköztek. Igen, igen. A jakt jak légszik rendben, de a főnök a hiddal elvitte a csákkevezérlést is. Markus Gervi maradt beragadva. Ez az, amit nem értek igazából ebből a részben, hogy hát a... De nem egy vontató Markus az a dolog, nyilván le tudja húzni a hanivát, ha arra van szó, bár sem árt, hogy arra áll, amerre tolóerő van. Az Isten vírusát eresztik éppen neki, az Isten jegének. Valaki hekkelje már meg a a vagy menjen ki... Uh -huh. Egy izével egy atratívén vágóval, és vágja le. Uh -huh. De megint azon, amit beszéltük korábban, hogy az adatnak fizikai megjelenése uh -huh. van. Tehát az a minden nyugodt kártyája. Uh -huh. Igenis, hogy egy hérőlet vezélem az egész szak. Uh -huh. uh -huh. A másik azt, hogy megint a, a, a sztori a, a metamondandónak van alárendelve, és nem dolgozza ki pontosan, hogy uh -huh. hagyja ezeket az ergonományákat bennem, mert az úgy nem illene bele a... a hogy uh -huh. a korai tűzdonokra volt jellemdő. Késedélyebb aztán az már szép, mert -e belőle. Na nézzük tovább. El őkni a őknél 151-et. Csak egy első éves Jó, menjünk tovább, a Nem, azért voltak novelláik korábban. Igen. Hát ugye, teljes A nő által kapcsolt g kapcsoló chip 062752-t mutatott. Kéz egy át követte Móli útját a villasztálálájában, és a nő által beszedett szintetikus endorfin hatásával felettette saját másnaposságát. De, de, de. A brown robot, a vállán gubasztott, apró manipulátorai párnázott sebész, csipeszként kapaszkodtak modern öltözék parikarbon szövetébe. Hát ugye ez akkor wintermuth egy egysége. E, egy picit. E, volt, tudom, hogy egyszer szóróla róla, és valószínűleg pont ez a, erről a brown robotról volt szó. Gáspár a sokat szidott és sokat áldott Kiász Farkas című a robotfók, a gépfók, a prédikátertfók, ami ott ugye... A Igen, igen. A mai napig nem bocsájtom meg Gáspárnak, hogy azt a regényt így elszúlta. Az a magyar sci-fi az a regénye lehetett volna, az állt Ne, Nem, ez tök jó. Szerintem. Hol van az Eszfüres? Hol van az Eszfüres? Nagyon sok mondat van írva egyet. például. Sokkal feszesebb szöveg jól jó lett volna, amúgy nem rossz. Tehát, tehát ennyire volt jól, hogy elkapja a szállítóhelyet, vagy az életérzés, és nem tudta elkapni. Nem, nem, szerintem De az bokszolna, az hogy a szállítóhely helye, az életélezés. Ez hibátlan úgy a nyomorultak nekem a az... Te Többet, én továbbra is imádom meg alternatív Magyarországban továbbra is azt mondom, hogy az újszólás az a legjobb, az első kiadás. Az, az, az, az. Ha még nem olvassák a túlnyúló Gyanús, gyanús a szemegy. A színe alapján az ilyet km-es sebességgel kerülünk ki. Na nézzük tovább. Aki már hiszt is lipsi vagy. Köszönöm, hogy én Nem igaz. Ez a, mintha a hőskora képregényi Magyarországon is illatosan bennek volna, és azt a világot idézi fel. Ilyen héroszok? Fenomenális héroszok. Igen, igen. A szuperműs az nem szerepel ez a szó. Václam? Ilyesmi? Nem, nem. Nem. nem, a, a vacsmeni teljesen más történt ki, teljesen más lezárása. Igen. Teljesen más világból. De, de, de nagyon jó volt. Na, nézzük tovább. A nő egyre mélyébbre jó, hatolt a villahútvesztőjében. Kéz acsaskán felidézte a fejszonoklatát. Három jeans Starlight-ról írt találományát. Starlight örült téboly volt, amely belenőtt a porított holkőből kevert poli polimerbetonba. Jézze. Belenőtt a hegesztett acélba és csecsebetség tonnáiba. Bele mindabba a bizarr szokmogokba, am amit gazdáik felhurcoltak a kuton, hogy kialakítsák forgó fészküket. Képzeljétek el, nagyon, szó, egész nagyon szépen, az, képzeljétek nagyon el, kicsit fejebb ezt írja, hogy kézegy órán át követte Moli útját a villasztállájában. Hát nem járókerettel ment, de tényleg sérült volt a lába. Én a legnagyobb múzeum, amivel valahol voltam, az a Metropolitan Múzeum, azt fél át lehet menni rajta, ebben biztos vagyunk. Hát a volt, sérült volt, labirintus van, nagy, a modellrám is Viktor jártál? Egep, egep. Az méretben hasonló. Az egy igazi wonderkámmel egyébként. nagy, de az egy igazi igazú wonderkámmel. Befogadhatatlan. Egep. Az, mindig tudsz egy olyat találni, amikor egyszer csak már azt Az a Vidág legjobb múzeum van mé nekem. ...mész hazafelé, de oldalt még van egy három pacpályán mér, egy terem, ahol kizárólag 18 x 10 ez is... <coughs> Kislamanak vannak. Igen, ezért ilyen, ez ilyen, A Pergamon Múzeum volt ilyen. Az, az, az is. A Pergamon belül Mondd, hogy beszéltél arról Amit mondta az előbb, egy ismerős, aki jártott, hogy a világ leghatalmasabb olva piaca lehetne ebből a helyéből. És... A, a és... Pergamon tényleg van a, a, a nagy szám. A windy a nagyon jó. Szerintem, mint egy ilyen gyűjtőmániás emberkének a lakása, és a... Nem egy emberkinek. a egy, egy, emberkének. Egy, egy, a, tehát szent, ezek szinte minden felhoztak ide. Ez, ez, ezek szinte mindent felhoztak, és hmm. valószínűleg Mólinak még ilyen lobby szerűen kellett átkenni az összes szobán és az összes helyen, mert a az, és Albert egy kis ilyen, kis ilyen egyébként. Igen, csak abban van, van rendszer. Ez inkább olyan, mint egy egy ilyen Bulli vintage boltból 40 össze linkelve minden létező irányba. Még vagy akár több is, de Budark emmel egyértelműen... Viszont a Braunról nekem az a barát hogy az egy drón. Nem kell megvenniok. Nem kell, nem figyel. a Brown lesz a jólkorzó. A, a, <gül> a Brown itt a hícsolkisité, vagy a Brownnak vannak <gül> korszakai, és, és a Brown korszakai mást hívnak meg, itt a James Brown. <gül> egy. Ez. <gül> igen, nem, jó, <gül> jó volt, egy jó volt, egy És hogy ami, ami tökény. itt meg van hivatkozva, az sokkal inkább az a Brown, ami utána szénné feszítődött Johnny év. Hát, ahol mi volt. De most pauzolok egy jó. Na, folytassuk hogy emberek. Is az, hogy is van az a cég, amit átlag 5 évente és két háborús büntetőt átneveznek? De volt elégedetlen? De volt elégedetlen? Igé, Fardner. Többem Mindig, mindig ez jut eszembe erről a mondatot. Nagyon jó könyvön ki most. Azt talán nem lehet mondani. Um, a Nem, 2012-ben megtámadták a bengázi Amerikai Nagykövetséget, Aha. és ilyen blackwater még ex blackwater hmm. csávók álltak a sarat, hmm. ugye, az egy olyan támadás volt, aminek már volt előző életet, mert megtámadták a Benghazi hmm. a, a Amerikai Nagykövetséget, csak akkor 5 óra később romboltak a... A angol páncélosok is uh -huh. rendet csináltak. Na, Na most tényleg nem voltak. Uh -huh. semmilyen katonán volt a Na. környéken. Uh -huh. Szóltak előtt, baj van, baj van, baj van, aztán rájuk este, el nagyon durván, uh -huh. és akkor aztán hat csávó mentette ki a személyzetet, és igazából négy megúzták. Uh -huh. igaz, Az megúzták. Egyik, egyik nagykövet, volt. Nagykövet, volt. nagykövet volt, és a nagykövet halálának pillanatában, a, e, melyiknek és a ivon Online egyik legnagyobb cégvezére is elhallgatott örökre. Az az Még maga volt. volt a csávó egyébként, aki az egyik legnagyobb belájásznak a fődiplom az Evalandban és az amerikai állandban. -e nem, nem a nagykövet volt, a nagykövetségen dolgozott a pickó. Nem a nagykövet volt. Nem a nagykövet volt. A hadcságok, akinek kezében a gépfébrek voltak, azok jöttek? Nem mind. Azt hiszem, kettő nem jött ki. Tehát a hadból, hogy volt? Had fényképes volt, meg Malik nem fényképes. Meg hat a nagykövet, ez egyik Samesza. Egy biztonságjőr, meg egy a a hat héróból van. Igen, igaz. És a támadó, na én Én csak csináltam a könyöt, nem olvastam. Na, tovább. Na. Merre sétáljunk, mert haladunk. Hát vagy fennakadunk a bolondes pul király fordulaton. Akadjunk. 166-on. És expéri szagú. Persze, hogy a fenében mond kéz a akkor gondolt. Az öreg a szintén halott. Szemét átfúrta Molly mikroszkopikus tűje, megfosztva jött a rafinált aranylövettől, bármit is kevert ki magának. Ő a bolond a király, még talányosabb halált halt, és megölte a lányának nevezett Frigyneurztuk babát is. Kéznek, miközben Molly értékezetőjének bemenetén utazott Straylighton át, úgy tetszett, sose képzelte, hogy létezik bárki, aki a foghatóan oly hatalmas, mint amilyen szerinte emberként volt valaha. Ez a, az irasztiázni, hogy az elevenen nem túl öreg kéz a, nem volt annyira nagypályás. Most, most a, szembesül az őszerező orbitális hagyannal, tehát a, jó, az S-pullok a tápláléknak tetején szemben, hogy Dark Knight-Lance-tól független, nagyon egyentítás. Kivel tudnék megmondani, de most fogom megjelzni az évolyát a doktor-ladiátorból, a Freddie Paul, a Dr. badiator ah, az írója. Tehát ott is ugyanez, hogy ott a... Nem bocsánat, szpoilerezzünk, de rüljük, hogy a úgynevezett főgonoszok, Mr. Green és Mr. Akárki azok a... Charles Purse. Igen, Charles Purse. Igen, a bullyver a Strupp-búrkok, akik nem halnak meg, csak öregednek. Um, jó, hogy a Paul egy rendes baler amerikai értelmisége volt, <síns> ennek megfelelően egy közepes karriert az azzal. Hogy... De miért mi, mi találkoztunk, a, pedig mi nem tartott mi nem vagyunk a társadalom legalább, de találkoztál ilyen csúcsra Magyarországon, tehát láttam már ilyen egymilliárdos világról? Nem, nem. Én láttam volt is, Igen, én láttam ilyen világról, 25 gazdagság. Tehát e, fáj neked, tehát van benned egy kicsi baloldaliság, akkor az megpróbál így, mint egy kitörni, és így ráugrani, ráugrani arra, aki ezt elkövette, és megpróbálja megenni. Ez úgy, Ez volt. A, a, megértem. A másik pedig, hogy azon, azon a skálán igazából, tehát lehet, hogy nincs egy kis jelen, vagy nagyon kis mennyiségben ezek az emberek. Tehát, s szintű dolog nincsen Magyarországon, megkockáztam. Nincs, nincs, Ugye ilyen legendák vannak, hogy te láttam egyszer egy házat, amiről mondták, hogy egy milliárdba került, és csak a könyvtár terem volt benne, nem tudom hány millió. Mártam Mi ilyen sok házban, és döbbenetes. Tehát tényleg. E, e, Akkor ezt elmesélem, mert ez nagyon cyberpunk, szájbörpánk. Ráadásul az is kapcsolódott, a tudom. Egy urbanisztikai workshopon vettem részt, itt a város hogyan alakul, jelenleg dolgot kellett létrehozni és Mondta, hogy hogyan nő a város, mi lesz belőle és micsoda, és mondtam, hogy akkor épült a Marina Part nevű hely. Mondd valakinek valamit? A Marina Part az a leg... leg Na, a D D Duna Plázon mögött Star van. Által Egen, igen, Duna Plázon mögött van, és egy ilyen hatalmas nagy épületegyüttes, Wall City hagyományosan, tehát ilyen nagy kerítés veszi körül, és vannak a bentlakók, és a kint a zombik, tehát akik nem juthatnak be. Igen, pontosan. Egen, olyan olyan határátkelője van, olyan belépő kapuja, mint egy Amerika USA-Mexikó USA határátkelő a Mexikó felüli oldalról. Tehát azt az el, hogy túl közel vannak hozzá. Minden szarhoz vannak. A, nem az erkélyek egymáshoz, uh -huh. hogy ne hasson az egész menőnek. Igen. Na most elmentünk oda, egy lélek nem lakott még benne, akkor volt átadás előtt. De hogy szék gúmivadra, szóval, Sokkal szebb, oda mentünk a kerítéshez, nem volt vége a fal megcsinálva még, oda mentünk a kerítéshez, és egy nagy darab koszos medveszerű biztonsági őr odajött, és elküldött minket a kurva anyjukba. Valamilyen nyelven, amit a workshop 30 kg 30 éves román részvevő csaj azonnal azon stött, hogy ő románul beszélt, és visszakijabált románul, amitől rögtön barátságos lett a medveszerű biztonságért, és elmondta, hogy ha lesétálunk a Dunáig, és ott az ilyen e, e, gajfogón sétálunk, akkor tulajdonképpen bent is vagyunk, és nem, hatolt, nem hágtuk meg a kerítést. És akkor így tettünk, ő már ott várt minket, és akkor körbevezetett. Elmentünk, elmentünk a nagy toronyhoz, amit mondta, hogy akkor most bemehetnénk, nézzük már meg, hogy van itt kettő darab színt, amit megvette egy hölgy, aki nagyon gazdag, azt mondta, hogy másfél milliárdért vette azt a két szintet. Hát ez egy jó van családi családi családiháza, egy ilyen szuper a a jakkikötőre nézett ből, és nem tetszett neki a márványbaritás, ez az összeset lefeszítette, lefeszítette, és Oroszországból hozott helyette márványt. Azt két a panzoltam, hogy ebben a lefőben is van, valószínűleg. Eh, ott eh, annyit tudtunk tenni, hogy fölmentünk a lifttel, addig a szintig, ahol volt, és egy ilyen üvegablakon benézhettünk. Úgy nézett ki, tényleg úgy nézett ki, minthogyha fogtak volna egy 17. századi angol hadi hajót, kivettek volna belülről mindent, és, és csak ilyen ambírja maradt volna. Hihetetlen drága rakás volt. Mondok pár az astag, hogy akkor én úgy jártam hogy a Marga parton, akkor már nem volt meg a kérdés, hogy a akkori közvetlen kollégám Há. értesült a Facebookon, a nyúlmentés van, hogy a Marina parton egy kóbornyulat láttak, amiről úgy reagált, hogy is végig volt a munkaidő, beültünk a Suzukiába, elmentünk, letámasztottuk kocsit, kettő darab, nagyon drága mert itt az utcán parkolt, mert a Marina parton egy pár dolgok, mert az egyik a parkolóhely, a másik pedig az, hogy át lehet köpni másik teraszára, akkor az kevés egy Én a kellene is hogyha kölcsön akarsz kérni egy flakon majonézt. Ha simán át tudják Lesináltunk a parkba, megfigyeltük a nyulat, amit egy másik értelmességi pár már elfogott. Egy darabig néztük a Dunát, majd a nyúlmentésnek az örömét vezérelve visszamentünk a Mercedes-e közélet parkolt Még mentünk egy kört azon a telepen, ami úgy Délszláv killerek laknak ott, Igen, Igen. ide vonultak vissza és már ők sem érték, hogy miért. Igen és az egész igen. Igen. Ez, ez, ez egy jó leírás. de ezek ilyenek na de nézzük mert jönnek itt nagyon erős gondolatok a még ezt a kettőt olvasok el aztán zárjuk be itt már alakul a közösségére jó a mondat két világában a hatalom vállalatok igen. hatalmát jelentette köszönjük szépen mert érkeztünk. minden cyberpunk-t elényéhez nézd nekünk ezt igyert Gyerek több tökbe jött igen olvas, tök a zajbacuk az emberi történelem menetét alakított, mutatóan azért cégek már meghaladták a régi korlátokat. Eleven organizmusoknak tekintette, tekintve már szert is tettek egyfajta halhatatlanságra. Szerintem ennél a mondatnál abba is hagyhatjuk. A zajbacuk nem lehetett lefejezni tucatnyi csúcsvezető gyilkolásával. Lennének, akik legfejebb lépve a raglétán átvennék megörösödött helyüket, és áttennék kezüket a roppant vállati adatraktárakra. De a raskul nem ilyen volt. Kéz a cég alapítójának halálában is kérdezte a különbséget. A TIA atavizmus volt klánküvölet. Visszakadott az öreg ember szobájában a bemocskolt emberiességére, a felhalmozott kaszatokra, a papit e, ta, e, tasakos, régi hangemzeg gerincére. Na, ez, ez egy szép mondat volt. Jó, egy mondatom van hozzá, aztán mehetünk e, dolgunkra, hogy... Az a viccesebb, hogy ez a kettősség, ez a mai napig megvan. Ha a Facebook illéről... Hát ezek Kihal már csöltek, annak van látszata. Vagy az így ilyen. hogy ki a bőjének a irányítunk, vagy a Northrop nak vagy a... Megdonálták lesz, van-e is még? Az csak mindegy. Nem nagyon akkor le, mert megyünk tovább. És ennyivel over. Igen. Nem. Jó van.